Оленгіти вбили його до ханської юрти. Тут було тепло, підлога застелена гуцульськими килимами, на стінах теж килими, ні лав, ні стола. Лише по стінами лежали рядами подушки під вовняними ліжниками. На них сиділи монгольські Тайджі Царевичі, Орду, Казан, Бурин, Бучек та темники, а насупроти дверей під стіною на озвищі восідав сам Батий. Було видно, що тут щойно відбулася трапеза. Бо обличчя царевичів розчерванілися, масні пальці і роти вони витирали вишитими рушниками, а перед кожним із них стояли срібні чашки кисе, наповнені холодним білястасивим кумисом. Дмитро не упав ниць, як велів монгольський звичай, але скинув шапку і низько вкувнився Батиєві, торкнувшись правицеї підлоги. «Підійди ближче, Дмитре!» тихо промовив Батий і показав на подушку біля своїх ніг. «Сідай ось тут, пий кумис з мого до стагана». Це була висока честь. Видно, Саїнхан був у доброму настрої. Дмитро сів, підівгавши ноги, і торкнувся вистами срібного ханського поставця. Батий уважно розглядав його. «Я радий тебе бачити, Дмитре», порушив він мовчанку. І тут же Старий половець Терджуман переклав його слова. «Гадаю ти за цей час, поки перебував у моєму вістьку, багато чому навчився?» «Так, великий хане, ти зрозумів, що сила моя незмірна, що ніхто у всьому всесвіті не може устояти переді мною?» «Так, великий хане, сила твоя справді незмірна», погодився Дмитро, думаючи, як почати розмову, заради якої він сюди прийшов? Всі ці дні Дмитра не покитала одна думка. Як змусити Батия? Як найшвидше піти геть із Галицької землі? Як урятувати те, що ще залишилося живого тут, і що ще можна було врятувати? Куди, мав, намір піти далі Батии, знали всі. На Башкирдів, на короля угорців Белу, знав це і Дмитро. Та ніхто не знав, коли саме Батий підніме свої тумени у похід. Ось про це і хотів дізнатися воєвода, щоб у розмові поступово підказати ханові свої думки з приводу цього і підказати так, щоб той повірив йому. Тепер ти розумієш, що вчинив нерозумно, по-доброму, по-мирному, не піддавшись мені з Києвом і людом київським. Що було того не вернути, ухилився від прямої відповіді Дмитро. Але своєму голосові надав такого тону, що можна було б подумати, що він справді жалкує, що не здав Києва. Саме так і зрозумів його батий, ледь помітна усмішка задоволення промайнула по його сіро-жовтому обличчю. «Отож, бо тепер я бачу, що ти багато чому навчився тут. То може, великий хане, і досить мені вже цієї науки. Може, відпустиш мене від себе?» Батий розплющив вузькі очі. «Ти хочеш піти від мене? Тобі тут погано?» «Ні, не погано. Але ти, великий хани, кажуть, скоро покинеш ці землі і підеш далі у похід. А для мене ці далекі землі невідомі. Мов та звичаїв тих народів я не знаю, тому там буду для тебе зайвий». Батий пожував губами. «Хм...» «У мене теж виникла така думка, відпустити тебе на всі чотири боки», – замислено промовив він. «Раз змилували, то милувати до кінця. Але я думав зробити це пізніше, весною, коли рушу через гору Марактан, на зрозумілого короля башкирдів Белу. Примітка. Гора Марактан – Карпати. А ти просишся зараз». Дмитро з нетерпінням ждав цієї миті. Ось вона. «Як?» Вигукнув він здивовано. «Великий хан хоче йти на короля Бело аж весною? А хіба ти не знаєш, що там весною, коли почнуть танути в горах сніги, ні пройти, ні проїхати? Гірські потоки перетворюються в ріки, а ріки – на моря. І обійти їх не можна, бо кругом безкіди І не приплити ніяк, бо течія така бистра, що ніякий човен не втримається. Та й човнів там немає». Це затримає тебе ще на місяць чи й на два, поки повінь спаде, а тим часом король Бела збереться з силами і стане на гірських перевалах, де ні твої пороки, ні твоя кіннота нічого не відають. Подив його був природний, а порада слушна. Батись бентежно глянув на царевичів. Ви чули, що скажете? Всі загули старший брат Орду що сидів поряд і уважно слухав, промовив. «Бойвод Дмитро, схоже, правду каже. Пригадай, брате, Алато, пам'ятаєш, що робиться там весною? У долинах, де взимку пролягають проїжджі снігові дороги, а влітку зовсім сухо або течуть невеличкі ручеї, навесні бурлять грізні потоки, що несуть каміння, яке зіб'є з ніг кожного, хто насмілиться вступити в воду. Гадаю, і тут так само. А коли прогаємо час, Бала справді збереться силами і перегородить нам у горах шлях. Треба виступати негайно, така моя думка». Батий до брата Орду ставився як до старшого, шанобою і любов'ю. «Орду, ти справді впевнений, що нам треба до початку весни перебратися через Марактан», – засумнівався Батий. «Я весь час думав про це, а тепер впевнений, брате» твердо відповів Орду. «Пам'ятаєш, я судді до нашого Чингисхана. Швидкість і несподіваність – запорука перемоги. А ватажки туменів тисяч і сотень, що чинять самовільно або відпочивають, коли треба діяти, або приховують свої дії, сховавшись подібну каменю в воді, чи стрілі, випущені у густі комиші, повинні зникнути з лиця землі. Такі ватаги не можуть стояти на чолі війська». Це торкається і нас з тобою, брати. Царевичі загелготали. Так, так, Орду розумно радить. Треба виступати негайно. Тепер уже виходило, що радив не Дмитро, а Орду. На якийсь час про київського воєводу всі забули. Коли через якийсь час гала затих, Батий сказав.